Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, Älä vaivaa minua, ovi on jo suljettu. Ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee.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 Antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäisään munaa, antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä. Ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mies puhui, ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat, pulin riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Toiset taas kiusasivat häntä, ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Bencebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. Mutta jos minä Belsepulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sen tähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei kokoa minun kanssani, se hajottaa. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeeksi autioita paikkoja ja etsii lepoa, ja kun ei löydä, sanoo se, minä palan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna.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 Autuas on se kohtu, joka on sinut kantanut, ja ne rinnat, joita olet ymenyt. Mutta hän sanoi, niin autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan, ja sitä noudattavat. Kun kansaa yö kokoontui, rupesi hän puhumaan, tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas tuli niin merkiksi, niin ihmisen poikakin on oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle yhdessä tämän sukupolven miesten kanssa ja tuleva heille tuomioksi. Sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Niinivän miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa, ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta. Ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan panee sen lampun jalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sinun silmäsi on ruumiin lampu. Kun silmäsi on terve, on sinun koko ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa, eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niin kuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan. Hänen näin puhuessaan pyysi eräs fariseus häntä luoksensa aterioimaan, niin hän meni sinne ja asettui aterialle. Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. Silloin Herra sanoi hänelle, Kyllä te fariseukset puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen. Mutta sisäpuoliteissa on täynnä ryöstöä ja pahuutta. Te mielettömät, eikö se, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuoltakin? Mutta antakaa almuksi se, mikä on sisällä. Katso silloin, kaikki on teille puhdasta. Mutta voi teitä, te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista, ja kaikenlaisista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden. Näitä olisi tunnut noudattaa, eikä noitakaan laimin lyödä. Voi teitä te fariseukset, kun te rakastatte etummaista istuinta synagogissa ja tervehdyksiä toreilla. Voi teitä, kun te olette niin kuin merkittömät haudat joiden päälitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä. Silloin eräs lainoppineista rupesi puhumaan ja sanoi hänelle, opettaja, kun noin puhut, niin sinä häpäiset myös meitä. Mutta hän sanoi, voi teitäkin te lainoppineet, kun te sälytätte ihmisten päälle vaikeasti kannettavia taakkoja. Ettekä itse sormellannekaan koske niihin taakkoihin. Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet. Näin te siis olette isänne tekojen todistajia, ja suostutte niihin, sillä he tappoivat profeetat, ja te rakennatte niille hautakammioita. Sen tähden Jumalan viisaus sanookin, minä lähetän heille profeettoja ja apostoleja, ja muutamat niistä he tappavat, ja toisia vainoavat. Että tältä sukukunnalta vaadittaisin kaikkien profeettain veri, mikä on vuoratettu maailman perustamisesta asti, hamasta Aapelin verestä, Sakariaan vereen saakka. Hänen, joka surmattiin alttarin ja temppelin välillä. Niin minä sanon teille, se pitää tältä sukukunnalta vaadittaman. Voi teitä, te lain oppineet, kun te olette vieneet tiedon avaimen. Itse te ette ole menneet sisälle ja sisälle meneviä te olette estäneet. Ja hänen sieltä lähtiessään kirjan oppineet ja fariseukset rupesivat kovasti ahdistamaan häntä ja urkkimaan häneltä moninaisia väyjyen, miten saisivat hänet hänen sanoistaan ansaan.